kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul lagi. Uh, Insya-Allah uh, menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ilmu uh, -um at-taqad, eh, keyakinan uh, al-hadil sabil rasyil ila sabilir rasyad, ila sabir rasyad uh, yang menunjuk kepada jalan uh, jalan uh, petunjuk yang membawa kepada yang meng menghidayah kepada jalan petunjuk. Mana kita kali terakhir kita bincangkan? Uh, kita bahaskan berkenaan dengan tajuk uh, Perkara-perkara yang berlaku uh, Selepas daripada apa Daripada uh, tajuk Apa tajuk uh, Kubur eh Itu berlakunya uh, Dia start dengan Kepangkitan dari kubur Sekejap Okey dia per Persebutan dia ada beberapa perkara uh, Okey Dia pergi kepada uh, Beberapa perkara Itu ada disebutkan Berkenaan dengan Haa uh, itu yang tajuk 60 adalah kita bincangkan. Ada start dengan wa yusharu nasu yawmal qiyamati khufatan uratan gurlan buhman. Ya, yeah. dia bangkitkan manusia pada hari kiamat nanti ada dalam keadaan apa berkaki ayam tidak ber berkasut. Uratan lelaki ber ber ber ber tidak apa telanjang tidak berpakaian. Gurlan tidak berkhitan, buhman tak bawa apa-apa kosong. Fakihuna mau ke falkiamat, lalu mereka kemarahan pada hari pendirian hari kiamat, hatta eshfaa fihi nabiuna Muhammad nabiuna Muhammadun sawalallahu alaihi wasallam sampailah memberi syafaat pada mereka berdiri kekiaman dekat dekat bangunan mereka berdiri semua menunggu di mahsyar lalu memberi syafaat kepada mereka nabi kita Muhammad sawalallahu alaihi wasallam. Okay, dan akan menghisap mereka Allah Taala. Kemudian ditegakkan akan mizan dia akan disebarkan terbukakan akan lembaran-lembaran uh, uh, dia kata wa ta'air suhuf akan bertibaran apa uh, lembar apa uh, suhuf uh, itu apa catatan-catatan amalan suful amal ila ila al-ayman wa shama'il kepada sebelah kanan dan sebelah kiri okey so hari tu kita kita bincangkan uh, bahasan ni dia mula dengan ba'sul hasy kebangkitan dan juga uh, perhimpunan dia datangkan dengan semudah dalil Kemudian Dia bincangkan berkenaan dengan tajuk uh, Hisab Al-Hisab eh. Perhitungan yeah, Perhitungan Kemudian uh, Dia bincangkan berkenaan dengan tajuk uh, Mizan Mizan eh. uh, Timbangan Kemudian uh, Mizan So lepas ni zaman ah ni yang kita nak bincangkan hari ni itu berkenaan dengan Nashrul Dawawin. Pembukaan atau pembentangan akan catatan-catatan uh, ataupun ataupun uh, apa tulisan-tulisan Dawawin diwan tu uh, macam contoh bila kita sebut tengok apa uh, catatan berkenaan Syafi'i dipanggil diwan Imam Syafi'i diwan sekian. So, apa apa buku-buku uh, uh, Boleh kata buku-buku lah Buku-buku akan dibukakan, dibentangkan Okay, so dia kata Ini adalah sambungan kita hari ni Nashrul Dawawin, penyebaran Atau pembukaan, pembentangan Dawawin, buku-buku Nashrul Lutlokatan uh, Penyebaran ataupun pembentangan Dari segi bahasa Fatuhul Kitab uh, Aubassil ba -aub Syai'i Aubassil Syai'i Dia kata adalah pembukaan kitab pembentangan nana maksudnya kita buka kitab tu okey ataupun basu syai atau kita sebarkan satu benda. Ha tu istilah yang pantas pakai apa terbitan zaman sekarang kan rumah penerbitan uh, macam buku tulisan wasyaran dari syarak kalimah nash yang kita nak bincangkan ke ni adalah izharus sahifah uh, sahifah al amali yaumil kiamati wa tawziihah pembukaan ataupun zahiran Lembaran-lembaran amalan pada hari kiamat serta pengagihannya. Pengagihannya. Itu kepada tuan-tuan uh, punya lembaran tersebut. Okay. jamu diwan Dawawin tu adalah kata ganda bagi diwan. Wahualuqatan dan dia segi bahasa adalah uh, Alkitabu yuhsafihil aljundu uh, wanahwuhu. wanahwuhum. Aljundu wanahwuhum. Dia kata uh, tulisan senarai yang dihitung dalamnya tentera dan sebagai dan, dan umpama mereka. Jadi masalah diwan ni, eh, catatan berkenaan dengan kumpulan tentera yang ada. Tapi gua contoh kata diwan kadang, -kadang digunakan kitab uh, himpunan bagi uh, syair. Okey, diwan Imam dewan diwan dewan diwan diwan eh. Kalau hadis panggil musnad. Musnad Imam syafi'i, musnad Abu Hanifah. Wa syar an-isyarah pula adalah as-sahaful lati wasiyat uh fiha al-a'malu. Dia ada lembar-lembaran yang dihitung atau dicatat, di dikira, okay? disalin di dalamnya amalan-amalan. Allah Ti kata bahal amili yang ia ditulis, ditulis ia oleh para malaikat ke atas orang yang beramal. Fana surdawawino maka penyebaran akan kitab-kitab maksudnya dia adalah izharus saha so ifil amali yau malkiyamati adalah penzahiran lembaran-lembaran amalan pada hari kiamat fatataayaru fatataayaru ila al-aymani lalu dia akan bertibaran ke kanan dan ke kiri wa huwa sabitun bil dan dia sabit dengan kitab Sunnah dan ijma' umat Islam qala Allahu ta'ala firr al-qur'an surah insyikak ayat 7 sampai 12 ulangikan fa amman utiya kitaabahu bi yaminihi maka adapun sesiapa yang Diberikan kitabnya di sebelah kanannya. Fasaufayuha sebuah hisab yang yasiro, maka dia akan dihisap dengan perhitungan yang dengan wa'engkolibuila ahlihi masururo, dia akan pulang kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Wa'ammanu tiakita bahuwaroh aldharih. Dan ada pun siapa yang diberikan kitabnya di belakang badannya dari arah belakang badannya. Fasaufayru ngusuburoh, maka dia akan menyeru kebinasaan. Boyasla sairo dan dia akan Uh, apa, masuki akan Api yang bakar Sampai ke tulang Sair eh Wa'amah man utiyah Dan itu surah isyikah Ia tujuh sampai 12. Dan surah Al-Haqaih 25 Aku oh, tak nanti kan Wa'amah man utiyah kitab Bahu bishimali Adapun siapa yang diberikan kitabnya Dengan tangan kirinya Atau di sebelah kirinya Fayaqulu ya laytani Lam utakitabiyah Lalu dia akan berkata Adangkah baiknya Aduhai Adangkah baiknya Kalau tidak diberikan aku Kitabku Kitabiyah kitabi akan akan berikan kalau aku tidak diberikan akan kitabku ini ya okay. okey wah <tik> an aisha radhiyallahu anha annaha sa'alatin nabiy sallallahu alaihi wasallam boleh dia telah bertanya nabi sallallahu alaihi wasallam hal tadkuruna ahliikum okey hal tadkuruna ahliikum adakah kalian akan mengingati akan keluarga kalian hal tadkuruna ahliikum ada yang akan mengingati keluarga kalian Qala Nabi SAW sabda Amma Fi salasati mawati Nafala Yadhkuru ahadun ahada Adapun pada tiga tempat Nabi kata Tidak akan mengingati Sesiapa Akan sesiapa Dan Ada tiga tempat Yang manusia akan berhenti Mengingati Keluarga dia sendiri Pertama Nabi kata Aindal mizani Hatta yaklama uh, Ayakifu mizanuhu Am yathkulu Am yathkulu ketika uh, penimbangan ketika mizan timbangan ya eh, orang tersebut mengetahui adakah ringan timbangannya ataupun berat lepas tu baru oh, diingat balik wa inda tatayyuri wa inda hatta ya'lama ayna yakun fi yaminihi am fi shimalihi am wara'a dhahrihi dan ketika bertibaran berterbangan akan lembaran-lembaran sehingga itu pun waktu orang tu tak ingat keluarga dia seingilah dia mengetahui <coughs> di manakah akan jatuhnya kitab dia akan terletak ni kitab dia fi yaminihi am fi shimalihi pada kanannya atau pada kirinya am wara'a dhahri ataupun di belakang badannya okey tu yang, yang kedua kemudian yang ketiga tempat yang orang akan lupa keluarga dia sendiri adalah wa'inda sirati dan ke, di sisi sirat pada sirat Ida wadi baina zahrayanai baina zahranai aljahan jahannam hatta yajuza dan ketika di apa pada pada sirat pada titian apabila diletakkan ia uh, di, antara, di antara dua bahagian atau dua hujung uh, jahannam di antara dua bahagian hujung jahannam hatta yajuza sampailah dia melintas uh, baru dia ingat balik keluarga dia Rawahu Abu Daud wa Al-Hakim wa qala sahihun ala sharti hima. Diukan hadis ini oleh Abu Daud dan oleh uh, Imam Hakim. Yani Imam Hakim Anaisaburi kata hadis ini sahih di atas syarat Bukhari Muslim. Wa ajma' al-muslimun ala thubuti thalika. Dan telah bersepakat umat Islam di atas sabitnya perkara itu bermula ke kesepakatan para sahabat kemudian tabi'in dan tabi' tabi'in seterusnya. Okay? sepakat bahawa memang si, apa lembaran tulisan Uh, ataupun Ataupun uh, pem Pembukaan Kan uh, Kitab amalan Itu akan berlaku Ia akan berlaku okay. Sifat tuah Dilkitabi Sifat pengambilan Atau pengirmaan kitab Bila orang tu terima kitab Macam mana diterima kitab Dia kata Al-Mu'minu ya'kudu kitabahu Bi-yaminihi Wa-yafruahu Wa-yasta Wa-yakulu ha u kitabiah kitabiyah Al-Haqqa'is 19 19 ada sifat penerimaan kitab orang yang beriman akan mengambil atau menerima kitab mereka eh, kitabnya dengan tangan kanannya dan kemudian dia akan bergembira lalu dia bergembira dan apa ber, dan juga apa apa riang dan gembira yastabshiru memberikan berita gembira eh, mendapatkan berita gembira dan dia akan berkata dia riang dan juga bergembira lalu ber, dia bergehandi berkata ha umqrau kitabiah inilah Ha, ha oh marilah marilah bacalah kamu semua akan kitabku. Bacalah kamu semua akan kitabku. Okey, surah Al-Kahfi ayat 19. Wal <tik> kafiru dan orang kafir pula ya'khudhu kitabahu bishimalihi. Dia akan menerima kitabnya di sebelah kan sebelah kirinya. Aumin wara'i dhahri ataupun di belakang badannya. Fa'inna um bil waili was dia akan dia uh, menyeru dengan uh, kecelakaan dan juga kebinasaan. Wa yaqulu dia kata, Ya lita ni lam uta kitabiyah. Dia dia berkata alangkah baiknya aku tak diberikan kitabku. Walam adri ma hisabi, aku tak tahu apa perhitunganku. Apakah perhitunganku? Ha, dia tak tahu dan dia dia, dia dia tak nak kalau boleh dapat kitab. Dan sebenarnya dalam surah al-Kahfi pun ada sebutkan kan, wa'awni dan akan diterang, diletakkan kitab, fataral mujrimina mushfiqin mimma fihi. Lalu kamu akan lihat orang-orang yang uh, buat kesalahan akan rasa lemah daripada apa yang tertulis dalamnya. Apa puluh sembilan suara, al-Kafi. Wakuulnya, wakuulnya wajah tanah. Dan mereka berkata, wahai ciklak lah kita, mali mali hadal kitab. Apakah mengapa karya kitab ini layu? Kau dirusakir rotan wala khabir rotan illa aswaha. Dia tak tinggal kampung kecil. Tiada juga benda besar. Jadi dia menyalin atau mencatatkannya. Wajaduma amilu hadirah. Dan mereka dapati apa mereka lakukan dahulu dunia hadir depan mata mereka. Wala yasdim Robbu kaahara dan Tuhanmu tidak menzalimi sesiapa. Okey, baik. Okey. Asal so, jadi yang perkara-perkara tersebut telah pun dibincangkan secara habis. Okey. Okey, kemudian 62. Isnan Wasitin wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun. Kata Syekh Makdasi rahimahullah dan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamati. Telaga pada atau kolam pada hari kiamat nanti mau ashaddu bayadan min al-labani Airnya lebih putih berbanding susu wa ahla min al-asali manis berbanding madu wa abariku hu 'addu nujubi as-sama'i dan bekas-bekas minumannya sebanyak bilangan bintang-bintang langit bintang-bintang di langit man syariba minhu shurbatan barisa peminum daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni satu satu satu tegukan satu minuman Minum daripada satu teguk. Lam yazma'a, lam yazma' ba'dahu, ba'daha'a abada. Dia takkan dahaga kehausan sesudahnya selama-lamanya. Takkan dahaga, takkan haus selama-lamanya. Okay, syarah. Ni Syed bin Usaimin lelaki jelaskan. Okay, syarahu. Penjelasan, eh. Dia kata, wal al-hawdu. Telaga. Al-hawdu luratan al-jam'u uh, yuqalu habal ma'u yahudu idha jama'ahu al haud lazim ke bahasa maksudnya dia jamak tempat himpun kumpul yuqalu hadal ma dikatakan dalam bahasa arab hadal ma terkumpul atau tersi atau tergabung ter, terkumpul ya eh, ter, ter, ter, terkumpul <mulia> al mau air itu yahuduhu hadal ma yahuduhu mana orang tu mengumpulkan akan air dia mengumpulkannya iza jamaahu bila dia menggabungkan Men, men, menggabungkan akan air tersebut, mana air yang sedikit digabung sampai jadi banyak. Okay, orang tersebut, seseorang tu bila dia halal mak, bila dia menggabungkan air berkaitan ituaja mak aku. Waktu laku alamustama ilma dan disebut juga tempat uh, ter, tempat terkumpulnya air. Ada orang sebut telaga, dan ada orang sebut kolam. Okay, itu, itu cara dia ada Di segi pemahaman tempat air air terkumpul, tempat terkumpulnya air. Okay, wacaraan, segi syarak hawd al-ma'i an-nazili min al-kauṡar fi 'arasati al nabi sallallahu alaihi wasallam bi'adat lagh'a'il alladhi turun daripada kausar daripada kausar ni nama sungai yang diberikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fi 'arasati qiyamati di pentas kiamat di kawasan tempat kiamat tu ada nak atau jadikan ada tempat terkumpulnya air daripada sungai nabi sallallahu lain Nabi untuk Nabi kita Muhammad SAW. Wadallas alaihi assunatul mutawatiratu, wajma wa alaihi ahlu sunnati. Dan telah menunjukkan kepadanya sunnah yang mutawatir serta bersepakat kepadanya ahli sunnah. Kawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam saudara Nabi SAW. Ini faratukum al-haudi. Al sunnah aku akan mendahului kalian pada terlalu muttafaqun alaih atau pada kolam muttafaqun alaih. Sepakat dikatakan oleh Bukhari Muslimah di sini, okay? wa ajma' al salaf sunnati 'ala thubutihi nah telah bersepakat ahli sunnah uh, as salaf ahli sunnah telah bersepakat salaf ahlus sunnah di atas sabitnya ia wa qad ankaral mu'tazilatu thubutul haudi thubutul thubutul haudi mereka telah mengingkari golongan mu'tazilah sabitnya akan telaga wa naruddu 'alayhim bi amrayn dan kita menjawab balik pada mereka dengan dua perkara Pertama al-ahadithul mutawatiratu an Rasulillah anil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang mutawatir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata tak nak percaya. Kadang-kadang sebahagian daripada kumpulan-kumpulan serpihan asy'irah pun panggil benda itu juga. Dia kata untuk akidah uh, hadis yang apa apa, apa tak, tak boleh benda-benda yang ahad. Tapi sekarang ni hadis ini mutawatir. Hadis, hadis tentang telaga ni mutawatir. Yang kedua ijma' ahli sunnati 'ala zalika dengan kesepakatan ahli ulama di atas itu. Dia dengan sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu kita mulakan. Bila ijma' ini adalah perkara yang bukan dikumpulkan oleh, disepakati oleh orang-orang tertentu sahaja. Dia bermula dengan para sahabat Nabi SAW. Okay. Sifatul haudi. Sifat telaga. Okay. Tuluhu syahrun. Waarduhu syahrun. Panjang dia, sebut, dia perjalanan sebulan. Dan lebar dia pun perjalanan sebulan. Wazawayahu sawa' dan pinggir-pinggir dia sama aje sama aje akr duduk akr rupa dia wa'aniyatuhu kanujumi sama' dan bekas-bekasnya adalah seperti bintang-bintang di langit bintang-bintang langit wa ma'uhu abyadu min dan airnya air telaga ni lebih putih berbanding susu wa ahla asali dan lebih mad manis Berbanding madu wa athyabu min misk dan lebih wangi berbanding bau kasturi fihi mizaban Padanya ada dua mizab. Mana apa, apa pancur atau tempat apa-apa, tempat, tempat, tempat, tempat, tempat turun air. Yang muda ni menaljan nanti. Yang dua mizab tadi yang mengisi kepada kolam tersebut. Yang mizab ni mizab ni macam corong air. Daripada atas atap turun. Okay. Padanya ada ada ada dua mizab. Yang muda yang ya, ya, ya, ya muda yang muda yang muda Ya mudu, ya mudanihi. Ya mudanihi yang muddu uh, ya muddanihi ya muddanihi yang dia memberikan bekalan air kepada telaga tersebut minal jannati daripada syurga ahadu huma min zahabin satu uh, panjo uh, satu loc corong tersebut daripada emas wasaniyu min al yang kedua daripada perak uh, yarudduhul mu'minuna min ummat yariduhu al mu'minu min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada uh, kolam tersebut uh, tempat himpunan air tersebut orang-orang uh, beriman di pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man minhu shurbatan barasa minum daripada satu tegukan la yazma la la yazmahu dia takkan uh, dahaga sesudahnya selama-lamanya. Wa kullu sabitum fi sahihaini au ahadihim. Dan semua yang kita sebutkan ni tentang panjang dia, lebar dia, penjuru dia, bekas dia, airnya apa manisnya, wanginya, okey, corongnya. Yang datang dari syurga. Ya. Ah yang datang ummu Muhammad kepadanya. Okey. Agar minum takkan akan tak akan hilang dahaga selama-lamanya. Ini semua sabitun fi sahihain au sabit dalam Bukhari Muslim duk kita sahih ataupun salah satu di antara keduanya. Wa huwa mawjudul ana dan dia wujud sekarang. Wujud dah, wujud dah sekarang. Dia kawlin Nabi SAW kerana uh, sabda Nabi SAW. Kerana sabda Nabi SAW. Kerana uh, sabda baginda SAW. Wa inni wallahi. Masa Bukhari, ya? Nabi kata wa inni. Dan sungguhnya aku. Wallahi demi Allah. La'anzuru ila hawdil an. Benar-benar melihat kepada telaga telagaku sekarang. Aku nampak telaga telagaku sekarang. Rawahul Bukhari. Mereka ada Bukhari was tim daduhu minal dan uh, pemberi apa apa pem... pembekalan ia uh, apa air pembekalan uh, apa telaga tersebut daripada kautsar liqauli liqaulihi maka sebab baginda sallallahu alaihi dan dia Allah Taala ta berikan aku dan dia berikan aku akan kautsar wa dan dia satu sungai di syurga Yasiru fil haudi, Yasiru fil haudi, uh, fil, fil haudin yang ia mengalir ke dalam satu uh, satu satu kolam, satu tempat uh, kumpulan air. Rauh Ahmadu hadis sebagai Muhammad. Waktu alamun kasir berkata alamun kasir bahwa Hasanul isnadi wal matni hadis ni Hasan elok, sanat dan matan sanatnya dan matannya. Walikaulin nabiin haudin dan untuk setiap nabi ada telaga sendiri wa lakin haudun nabiy sallallahu alaihi wasallam akbaruha wa adhamuha wa aktharuha waridatan untuk setiap nabi ada telaga akan tapi telaga baginda sallallahu alaihi atau kolam uh, bagi air baginda sallallahu uh, alaihi adalah lebih besar paling besar di antaranya paling hebat dan paling banyak uh, orang yang datang uh, orang yang datang li ka kerana sebab baginda SAW alaihi wasallam inna setiap nabi ada telaga atau ada kolam Kolam air Wa innahum laytabahawna ayuhum aksara waridatan okay, Dan sesungguhnya mereka benar-benar uh, saling uh, Membanding-bandingkan, saling menunjuk-nunjuk Siapakah di antara mereka yang paling banyak orang yang datang Wa inni la arju an aku na aksarahum waridatan Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap Bahawa aku menjadi orang peneramai di antara mereka dari segi yang datang iraahu at-Tirmidhi, hadis Liman Tirmidhi wa qala gharibun. Dia kata gharib ini berjalan periwayatan dia satu. Wa ru Ibnu Abi Dunia. Kami nakkan perkara itu Ibnu Abi Dunia babu Majah ada min hadis Abi Sa'id, Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri wa fihi da'fun, berarti kelemahan. Lakin sahahu ba'duhum min ajli ta'addud at-turuq. Akan tapi telah sahihkan ia oleh sebahagian mereka sebagai ulama hadis Dari kebi kerana banyaknya jalan periwayatan punoh uh, bawah tengok apa dia ni kita ke 103 okey dia kata, okay. kata hadis ni hadis sahih kitab Imam Tirmizi 2443 dia berjalan perjalanan perjalanan Hasan daripada Samurah Imam Tirmizi kata hadis ni ghaib berkata uh, Hafiz menajar di sekolah ni kitab Fathul Bari dikatakan telah isyaratkan itu Tirmizi bahawa dia ia dipercanggahkan pada uh, sam sampainya ia dan juga mursalnya ni ia sebab dia bercantum dia, dia ataupun terputus sampai tabiin saja dan pada mursal itu lebih sahih kata Ibn Hajar sekolah ni dan mursal ni dikeluarkan oleh ke alam dunia dengan sanad yang sahih daripada Hasan Hasan al-Basri dan beliau berkata beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi setiap nabi ada telaga dan dia akan berdiri pada telaganya dengan tangannya tongkat dan dia akan mengajak sesiapa yang dikenali kepada umatnya namun begitu bahawa bahawa mereka akan berbangga siapakah di antara mereka paling banyak pengikut dan aku benar-benar berharap bahawa aku uh, paling ramai uh, di antara mereka di segi pengikut. Dikeluarkan ia oleh Tabrani daripada jalan yang lain daripada Samurah cara Mausul dan Marfu'. Bercantum dan tak terputus pada Hasan Basri eh. eh. Seumpamanya so, dengan sanad Nabi pada sanadnya ada kelemahan ada ada sikit longin eh, tak kuat. Dikeluarkan lebih-lebih dunia juga hadis Abi Said uh, di dia, dia angkat hadis itu kepada Nabi Sallallahu setiap Nabi akan menyeru umatnya dan setiap Nabi ada telaga maka di antara mereka ada siapa yang datang uh, padanya fi'am sekumpulan manusia ada datang padanya asabah, sekumpulan besar sikit lagi ada ada fi'am beberapa orang ada asabah sekumpulan ada di mereka ni datang padanya uh, seorang saja ada mereka ni tak datang padanya uh, datang padanya dua orang ada mereka tak datang siapa dan semuanya aku benar-benar Nabi paling rancang juga pada hari kiamat nanti dan pada sana juga ada kelemahan ke sikit dan, dan dan dan dan jika sabit ya yeah, maka yang dikhususkan dengan kita nabi kita adalah kausar yang mencurah uh, daripada airnya kepada telaga baginda uh, maka ia tidak dinukilkan seumpamanya untuk selain baginda sallallahu alaihi wasallam oleh albani dan sahih uh, sahihah okey so, jadi kita kata hadis ni apa banyak para ulama kata sahih eh? walaupun ada sikit dengan sebab jalan perawi tadi banyak baik Okay, Seterusnya Sita wa Ini antara bekalan uh, kepercayaan kita mesti ada adalah As-siratuhakun Yajuzuhu al-abraru wa Wayazillu anhu al-fujjaru Sirat Titian Itu tian melintas di atas neraka tu Dia panggil sirat Adalah benar Akan melintasinya golongan Melepasinya golongan yang baik Dan akan tergelincir daripadanya golongan yang jahat Okey Dia kata Syarah Kata Syed Musaimin rahimahullah As-siratu sirat Dia kata As-siratu lukatan al-tariq Sirat dari segi bahasa adalah jalan Wasyara'an Dari segi syarak, al jisrul mamduru Ala jahannama Dia adalah jambatan yang direntangkan Di atas jahannam Liya'buran nasu alaihi Supaya melintas manusia di atasnya Ilal jannati menuju ke syurga Wawathabitun bilikitabi wa sunnati wa qawlus salafi Wa qawlus salafi jadi sabit uh, waqaul salafi, dia sabit dengan kitab, Sunnah dan kata-kata salaf. Qala Allah Taala fi ta at surah Maryam 71, wa him minkum illa wariduha, dan tiap kali kamu kecuali pasti akan melintasinya. Itu melintasi neraka. Fa Abdullah bin Mas'udin wa Qatadah uh, Ibn Asy uh, bin Aslam dia telah tafsirkan akan uh, ayat 71 surah Maryam tu. Jadi, kamu percaya akan melintas, memasukinya, mendatanginya, itu jahannam. Ditafsirkan dia oleh uh, Amtullah bin Mas'ud, Qatadah bin Amal Sadusi, Zaid bin Aslam. Ditafsirkan dengan melintas di atas sirat, sirot. Bilmurid bin Arsirot. Wafastorha jama'at mininhum, dan telah menafsirkan ia yes, sekumpulan kalangan mereka, ibnu Abbas. Okay? Uh, antaranya, biduhu lifinar, lakin yanju minha. Dengan masuk dalam neraka, tapi Mereka akan selamat daripadanya. Ini cerita kelakar Apa geng-geng apa Kahak Al-Kazaf Contohnya kan orang dulu Kononnya nak gunakan ayat ini Untuk kata Macam mana ada syafaat Nak menafikan syafaat Eh bukan kan? Dia cuba kata dalam Quran Tak logik Eh dia kata tak logik datanglah hadis Bahawa orang masuk neraka boleh selamat Boleh selamat Yang masuk neraka masuklah kenapa Bila boleh lepas pula Kan tak adil dan sebagainya Dia cakap yang tu saya Baca kan ayat ni Kan ayat ni wa minkum illa wariduha dengan kamu kecuali pasti masukinya dibuka dalam dalam tafsir dalam uh, terjemahan dan no tak faham bahasa Arab so sebut tak sebut sirat dekat situ cuma sebut bahawa kamu apa tadi ada kamu kecuali pasti memasukinya hmm. macam dikatakan oleh ibnu Abbas tu masuk dalam neraka akan tapi selamat daripadanya tapi ditafsirkan yang okay, kita nak hari ini adalah sirat masa dulu orang tak percaya sirat <laughs> Ah ha, sirat jangan dia, dia tak tapi dalam hal ni Ibn Abbas ada terangkan. so bila saya cakap dulu saya kata ni selamat. Ha dia diam. Kan. Okay. Pada ayat ini, pasal ni pasti orang tak <tod> ada tuman unan jilladinat taqaw. Maksud selamatkan orang-orang yang uh, bertakwa. Wa nadar wa nadaruz zalimina fi kami akan tinggalkan uh, apa orang-orang zalim dalamnya dalam keadaan melutut Dalam keadaan menutut. Seorang yang bertakwa akan diselamatkan So masuk neraka lintas dulu Tapi lepas tu diselamatkan Alakulihal dia orang terkesimah -ter -ter -ter -ter lah Tak boleh nak, nak, nak, nak tolak Sampai saya ingat pembantu kahal tu panggil dia kata apa Ahli kitab <laughs> Dia panggil saya ahli kitab hmm. Jadi, Dia tak boleh jawab eh, dia, dia nak Quran Tak nak hadis dia, Tak apa tak ada hal Kita kita kata dalam Quran Dalam Al-Quran Karim sendiri Membatalkan semua sekali apa yang dia cuba cakap yeah? Wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang bercerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang panjang. Nabi kata bahawa, "Thumayudrabul jisru, uh, jisru ala Jahannama" ini akan diletakkan, akan dibuatkan uh, satu jambatan, satu titian di atas Jahannam. Watahilu, watah, watahilu syafaatu dan akan uh, dibenarkan akan syafaat. Wa yakulun ada mereka Akan berkata Allahumma sallim sallim Ya Allah selamatkan selamatkan Pada para ambiak Akan berkata Selamatkan selamatkan Muttafaqun alih Hadis sepakati oleh Bukhari Muslim Wattafaqu ahli sunnati Ala isbatihi Dia telah bersepakat ahli sunnah Di atas Penetapannya Di atas Pensabitannya Ada pun Mu'tazilah tak setuju Lantak kan Dia bukan ahli sunnah Kita pergi apa kan Yang peliknya Kadang ada orang kita ni Dia kata uh, Mu'tazilah tak setuju dia bukan sunnah Kita nak kisah apa Dia tak setuju Dengan apa dia berkenaan Dengan apa yang kita kita imani Tidak merosakkan Apa-apa dari segi akidah kita Bahkan Kekal kita dengan keputusan Apa yang dia ikuti Daripada para sahabat Para tabi'in Tabi'in-tabi'in Dan seterusnya Okay Sifat tu sirat Sifat sirat Apakah sifat titian Yang di atas neraka tersebut Su'ilan Nabi Sallallahu alaihi wasallam sallam Alain sirati Faqala Telah ditanyakan Nabi Sallallahu alaihi wa Mengenai sirat Maksirat, faqala makin Nabi SAW bersabda. Madhadatun. Madhadatun. Uh, ma, maz, mazallatun. Alayha khatatifu. Khatatifu. Wa kalalibu. Wa hasakatu. Mufallatatun. Mufal, mufaltahatun. Laha syaukatun. Akifat. Aq, aqif, takunu binajdin. Di nasidin yukaulah okay, saudan. Oke, yap. Kita madahadotun, madahadotun ni uh, maksud dia uh, penghumban atau penggelincir menggelincirkan atau menghumban, penghumban. Nabi kita madahadotun, hadis panjang dari Bukhari. Dalam hadis uh, Bukhari hadis nombor tujuh tujuh tujuh empat empat kosong tujuh empat tiga sembilan macam ni? kemadhadhatun al-murad annahu tazliku alaihim al-aqdam wa la tasbutu ila lichin glincir mazillatun madhadhatun mazillatun mana satu benda yang sirat ni dia adalah madhadhatun mazillatun yang kita akirkan kalimah tu adalah Anahu tazliku, uh, tazliku alihil akdam Yang akan tergelincir Atau licin padanya kaki Licin padanya kaki Dia kata uh, Madhadah Okay, mana dah dah ni degat, mahu tempat tergelincir, mana dah tempat tergelincir, mazilah yang menjatuhkannya dah uzalqi lidihidu, uzalku zalkan, tempat licin atau tempat tempat apa tempat tempat licin atau tempat Uh, tergelincir ya apa tepat licin yang menggelincirkan yang tergelincir uh, yang yang menggelincirkan tempat licin yang menggelincirkan alaiha khatatif padanya ada cangkuk-cangkuk khatatif wal kalalib khatafa okey besi yang bengkok yang dicangkuk dengannya ada pencangkuk-cangkuk dan juga Uh, duri duri ya eh, qalil wahasaka wahasaka ee uh, dia kata dia wahasakatun mu mu uh, wahasakatun mufaltahatun mufaltahatun mana dia kata uh, pada Jalan atau tempat gelincir Yang bertempat licin menggelincirkan tu Ada cangkuk-cangkuk Dan juga Duri-duri uh, ha? Kali-ali Duri-duri Wahasakatun dan juga ada Pokok-pokok yang uh, Mempunyai uh, duri Mufal tohatun yang uh, Yang lebar Lahasyaukatun yang Dia ada Uh, duri yang ukaifa ukaifa ni uh, maksud dia jap ukaifa tu adalah ha penting apa maksud ni maka di kaf semak alasan Azima. Lib di macam mana? Bisa kita tercuit. Macam mana? Macam ni tak ada jumpa kata-kata hmm mestilah cangkuk juga. Dia dia dia dia punya gambaran Nabi berikan, maksudnya dia bayangkan jalan tu licin tak akan licin, tepi tu ada cangkuk, besi yang bengkok uh, dan tumbuhan yang berduri. Okay? Yang apa yang yang yang mencangkuk. Syaukatun kaifa. Okey. La syaukatun Takun Ah uh, taku Najdin you qalu laha sa'dan. Dan dikatakan Dalam di sini ni a takunu bin najdin ada nabi kata di najd di kawasan najd itu a uh, yuqaluhu saadan uh, lila yuqalu uh, saadan uh, ada dikatakan uh, padanya apa pokok macam macam nabi nak kata rupa dia macam uh, di najd ada satu pokok dia makan saadan bayangkan pokok yang duri itu akan ada di sebelah dia benda ni kalau kita lihat je eh. Dia ada ada gambar dia eh. Saya tunjukkan. Ya. Sadan. So, nah baik. Ha, ni you call Hassan lah dan Satdan ni ada ha, rupa rupa dia punya duri. Apa ha, tu? Nanti dia rupa rupa duri dia. Nabi berikan kita apa? Apa gambaran macam mana dia rupa dia punya duri tu Hampak? macam tu mereka Najid kawasan Najid kawasan menganjur daripada padang pasir ke arah sampai ke Iraq ha, kawasan Tu Najid dipanggil ada pokok macam ni rupa dia. Amir ha, kata ha, macam lah rupa duri tersebut. Ha, Sa'dan dia kata. Okay Mana dia dia kata dia kata uh, uh, Rawahul Bukhari Okay Ada kali oleh Bukhari. Panjang hadis tu. Wala hu min hadisi uh, dan oleh baginda juga min hadis uh, oleh oleh Bukhari juga min Halis Abdul Hurra daripada hadis Abu Rahmanhu wa bihi kalalibu dan padanya pada jalan atau sirat tersebut titian kenaan ada cangkuk-cangkuk ada pencangkuk-pencangkuk Mislah uh, misla syauki saadan uh, seperti duri saadan yang kita tunjuk gambar tadi ha ni duri dia tok duri dia ha tok duri dia ya macam begitu macam duri saadan ni ghaira namun yang kata melingkan ghaira annaha bahawa ia la ya'lamu qadruha aizamiha tidak mengetahui kadar kebesaran akan uh, duri tersebut atau cangkuk tersebut uh, ma, ma, wa annaha la ya'lamu ma qadruha apa kadar atau tahap kebesarannya illallah kecuali Allah kecuali Allah yang tahu besar mana Yaktifu an-nas bi'amalihi, ia akan mencangkuk atau menangkap manusia, memerangkap manusia dengan amalan-amalan mereka. Wa fi sahih Muslimin, sahih Muslim pula ceritakan tentang sirat tu. Min hadis si Abi Sa'id bin Radallahu anhu, Abi Sa'id Radallahu bila berkata, balagani, telah sampai kepadaku nah, Sahih Muslim. Belagani? Telah sampai kepadaku annahu adaku min syari modiel lebih ta, lebih lebih halus lebih halus berbanding rambut wahaddu minas saifi lebih tajam berbanding pedang si ya, syirat tu dia lebih tajam pasal tu kata, kita kata kita tak boleh melepasi dengan uh, usaha kita tapi melepasi dengan amal kita dia dia lebih halus dari rambut lebih tajam berbanding pedang waraimu ahmadul rahim ahmad uh, nahwu nahwahu seumpamanya an Aisyah Anha marfuan daripada Aisyah tarallanha sir marfu. Tapi Abu Sa'id yang kata sampai kepadaku bahawa ia sirat tu lebih tajam banding lebih halus banding rambut, lebih tajam banding pedang. Tapi ada yang hadis Imam Ahmad luaikkan daripada Ansyarallanha dimarfu'kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Okay. al umburu 'ala as-sirati wa kayfiyahu. Melintas di atas sirat dan caranya. Dia layuk baru Asirat as itu ialah ala yang buruk. Asirat as itu ialah minuna tidak akan menye menyeberang atau melintasi sirat kecuali orang-orang beriman. Ala qadri amalihim mengikut kadar amalan mereka. Di hadis Abi Sa'id Al Khudri, di hadis Abi Sa'idin radhuanahu, ane Nabi daripada Nabi saw. Karena hadis Abu Sa'id radhuanahu daripada Nabi saw. Wafih wa dalam hadis tersebut. Faymur mu'minuna kator fil aini. Ia akan melintas orang beriman seperti ke mata mahpai da wakal barqi seperti kilat wakal rihi seperti angin wakal tairi dan seperti burung wakal ajwa ajawidil khairi seperti kuda yang yang, yang, yang laju daripada kuda warrikabi daripada unta yeah? daripada kuda dan unta yang laju fanajin mus fanajin musal mus apa mus mus salamun mana ada bar kata fana ajin musallamon atau uh, maka yang selamat fana ajin faqadi almusallamun nah maka yang yang apa yang selamat yang terlepas wa magdusun nadi yang tercalar yang ter tergarit dengan duri-duri tadi tapi dilepaskan wa magdusun fi jahannam dan orang yang jatuh akan terlempar dalam neraka magdusun fi jahannam yang bertindan <SILENGRACIS> yang yang, yang ber bertindan akan dan jahanam Uh, makdusun orang yang uh, makdush yang yang tercela tapi terlepas yang terselamat adalah orang yang uh, muslim uh, yang, yang yang yang berjaya yang, yang terlepas selamat daripada semua duri tersebut tapi ada yang uh, tercela dan ataupun ter ter ter ter ter ter ter di dan di di di dilepaskan dan ada yang bertimbun jatuh dalam Jahannam muttafaqun alaih disepakati ke atasnya hadis ini oleh Bukhari Muslim wa fi muslim muslimin sahih muslim pula kita Tajribihim bi, tajri, uh, tajri a'amaluhum. Okay? Akan mem, menggerak, mem, pem, apa, melak, mem, mengerak, menjalankan mereka, amalan-amalan uh, mereka. Wa nabiukum qa'imun ala sirati. Dan Nabi kalian akan, berka-, akan, akan berdiri pada sirat, wa yakulu, dan dia akan berkata, Ya Rabbi salim salim. Wahai Tuhan, selamatkan, selamatkan. Hatta ta'jizu a'amal al-ibadit. Sehinggalah, uh, menjadi mujhe pad lemah uh, amalan uh, sekalian hamba hatta yaji urajulu falastati usaira illa zahfa sampaikan nanti dia kata akan datang seorang laki tu maka dia tak mampu untuk berjalan kecuali merangkak hatta takjizu ala amal ibad okey Hatta <tuh> ta'jiza tu bukan ta'jizung silap amal ibad sehingga apabila lemah eh amal-amalan sekalian hamba hatta <tuh> yaji ar-rajulu ya sehingga akan datang seorang lelaki itu okey fa la istaqti usairah maka tak mampu untuk berjalan illa zahfa kecuali tak mampu gerak kecuali merangkak dan seterusnya macam tu, mana setiap amalan manusia yang tadi uh, membawa kepada apa uh, macam mana dia akan melintasi sirat yang merangkak pun ada Hafiz Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari pula hatta yamru akhirahum yushabu sahba sampai melintas orang akhir mereka yang akan di apa, di di, di, di herit dengan satu heritan yuh sabuk yuh sabuk yo yushabu sahba ya okay? yushabu sahba kan di dia Uh, ke, ke ke ke ke sana dengan dengan hieratane eh. okay yus habu yus habu sahabat okay dalam Say Bukhari terjumpa 40 tadi. Menyحب وسحب يعني ditarik dihirikan dengan pengheritan untuk sampai lepas ke sana. Sampai terlepas ke ke ke apa akan sirat Serikat so, jadi itu sebuah sekali menceritakan berkenaan bagaimana manusia melintasi akan sirat bagaimana perjalanan mereka di atas sirat. Dia kata wa awaluman ya'buru as-sirata minal anbiya'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama orang yang melintasi akan sirat adalah ada kan dengan para nabi adalah Muhammad s.a.w alaihi Wa minal umami ummatahu wa minal ummi ummat ummatohu dan daripada umat berkaitan umat umat bagi Nabi SAW. Kenapa? Di kaulin Nabi SAW makluk sab Nabi SAW. Fa aku nu anak wa ummati awwaluman yuji yuji zah. Maka jadilah aku. Fa aku nu wa ummati maka jadilah aku dan umatku yang mula-mula sekali awwaluman oleh mula sekali yuji zah melintasinya wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul dan takkan berkata-kata pada hari berkenaan kecuali rasul wa dua'u ar-rusuli yawma idzin allahumma sallim sallim dan doa para rasul pada hari berkenaan adalah ya allah selamatkanlah selamatkanlah ya allah selamatkanlah selamatkanlah okey sita uh, 64 64 wa isfa'u nabiyuna Sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an min ummatihi min ahli al-kabair fiakhrujun bi syafaatihi ba'da ma taraku wa saru fahma wa dan akan besyafaat nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada sesiapa yang masuk neraka dari kalangan umat baginda dari kalangan ahli dosa-dosa besar lalu mereka akan keluar dengan syafaat baginda sesudah mana mereka terbakar dan mereka menjadi arang rentung Okay, Aram dan runtung Lalu mereka masuk syurga dengan syafaat baginda Sallallahu alaihi wasallam Ini tajuk syafaat eh. Kemudian Qomza uh, wasitim uh, 65 Walisair al-anbiya al wal-malak ikati Syafaatun Dan untuk para nabi Dan para orang, -orang beriman Dan para malaikat ada syafaat-syafaat Qalallahu ta'ala taala Dalam Quran surah Al-Anbiya 28 Walasfauna illa lemban tadzoh dan mereka itu para malaikat tak beri syafaat beri siapa yang allah taala redhai wahum min khasyatih dan mereka apa, dari kerana ketakutan ke ke ke ke kepada Allah taala mereka merasa lemah. Okay, Kemudian dalam enam puluh enam setahu setin, kafiru syafaatul syafaatul syafin, walatam faul kafiro syafaatul syafin. Namun tidak akan bermanfaat kepada orang kafir. Syafa'at, golongan pemberi syafa'at Di syafa'at ini akan berlaku daripada Para ambiak, para malaikat, para ambiak Dan juga orang beriman Tak Akhir sekali bawa Allah subhanahuwataala. wa Namun tidak akan menerfaat Syafa'at, pemberi syafa'at Syarah penjelasan As-syafa'atu syafa'at As-syafa'atul uratan Ja'lul witri, uh, ja witri syafa'at Syafa'at syafa ah, uh, Atau maksudnya penggenap Penggenap Dari segi bahasa Menjadikan yang ganjil menjadi genap mana satu dipasangkan dengan satu jadi dua. Tiga dipasangkan dengan dengan dengan dengan, dengan nombor yang ni jadi genap. Wastilahan dari segi istilah at-tawassutu lil ghairi menjadi perantara pertengahan per, orang tengah bagi orang lain bi jalbi manfaatin dengan mendapatkan manfaat out of imdaratin atau menolak sebarang kemudaratan. Maksud kalau kita contoh macam kita nak ajak orang tersebut boleh tolong kita. Ada ha, macam per untuk kita lah Kita macam dia nakkan, kita nakkan apa sesuatu perkara daripada daripada tajuk contoh urusan pejabat kita. Orang tersebut boleh tolong kita. Orang tersebut dipanggil sebagai kita panggil apa mendapat kemunafaat atau menolak daripada kita kemudaratan. Okey, was syafa'at yaumil kiamat itu dekat dunia. Tapi was syafa'at yaumil kiamat, syafa'ah pada hari kiamat adalah na'ani ada dua dua bentuk. Khass yang pertama Uh, Khawasatun bin Nabi SAW Wa'amatun lahu wa walewairihi Pertama adalah yang khusus dengan Nabi SAW Nabi kita Muhammad SAW Dan ada dan yang kedua yang umum Untuk baginda dan selain baginda Okey Tadi bentuk Satu bentuk khusus bentuk umum Atas nama sebagai seorang Nabi Maka baginda akan ada apa syafaat Macam Nabi-Nabi lain Tapi Nabi ada syafaat khusus Okey falhazatu bihi sallallahu alaihi wasallam yang khusus dengan baginda ...atau pada baginda sallallahu alaihi wasallam uzma syafaat baginda yang teragung yang terbesar fi ahli al mauqifi pada ahli uh, mauqif itu yang pendirian ketika di mahsyar ahli yang berdiri di mahsyar inda Allah Subhanahu taala li yaqdiya bainahus taala putuskan hukuman di antara mereka hinailahkum minal karbi wal ghammi ketika mana mendatangi mereka Kena kepada mereka daripada bencana dan ke, ke, ke kesusahan duty kuna apa yang mereka tak mampu menanggung faizhabuna ila adamah هل mereka akan pergi kepada adam fa fanu fanu fanuhil kemudian nuh fa ibrahima lalu kemudian ibrahim pula fa muusa fa isa kemudian musa kemudian isa wa kullum ya'taziruna kemudian mereka semua mereka akan meminta ee mak minta ke tak boleh nak buat. Okay. Faya'tuna ya tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fihim ila lalu baginda akan memberi syaf meminta syafaat pada, uh, uh, pada mereka kepada Allah Taala mensyafa'atkan pada mereka kepada Allah. Faya'ti subhanahu wa ta'ala al qada' ibn al ibad lalu datanglah dia subhanahu dia Allah Taala Maha suci maha, maha suci lagi Maha tinggi untuk memutuskan hukum di antara sekalian hamba-Nya bainna ibadihi. Okey. Oh, waqad uh, dia kata a uh, Dia kata waqad zakar tu hadhil qis ahadi sifatti, dia kata sebutkan sifat ini a uh, fi hadis ssuwari, uh, fi hadis suril masyhuri. Pada hadis yang kekal yang masyhur. Lakin sanaduhu dha'ifun doa, doa, akan tapi sanad dia adalah dha'if lemah dan mutakallam diperkatakan hadis dha'if eh yang panjang okey saya sebut kat situ okey ni kata kat sini wa fi wa fi wa fi walakin sanaduhu mutakallam okay, dha'iful mutakallam fihi akan tapi sanad hadis yang kau baca tu sebutkan tu uh, dalam ketika bincang tentang sur sangkakala dia kata Uh, diperkatakan ini Lemah dan diperkatakan ini wa hadaftu min hadis sahihati dan dan saya aku telah padamkan kata Syekh al makdasi uh, daripada hadis-hadis yang, yang yang sahih faqtasara faqtasiru minha ala dhikr syafaati fi ahli kabair lalu aku telah uh, bataskan atau ringkaskan daripadanya uh, kepada sebutan syafaat pada ahli kabair pada ahli kabair ini ini apa ini yang sebut ni syekh ibnu usaimin ibnu usaimin sebut okey yeah? okey ini kata di sini qala qala berkata-kata banyak kasir wa sharahu dan juga apa apa syarah bagi kitab akidah tahawiyah wa kana salafi min ikhtisari ala syafa'ati fi ahli kaaba dan tujuan salaf eh, yang pada meringkaskan pada syafa'at Uh, untuk atau atau uh, pada, men, apa, pada ketika menceritakan ni membataskan kepada syafaat pada ahli dosa-dosa uh, besar wa al-khawarij dia sebenarnya kenapa dia sebut situ saja sedangkan kita ada uh, syafaat untuk orang dosa kecil tapi kenapa dosa besar saja yang mereka ringkaskan sebut kerana ia untuk menjawab kepada khawarij ya yeah? uh, wa man min al-mu'tazilah yang siapa mengikuti mereka dengan mu'tazilah yang kata bahawa orang ahli kabair tak boleh dihapuskan dosa mereka Wahdi syafaatu layung kiruhan muatazilatu wal khawariju, okay? Dan syafaat ni sebenarnya tidak mengingkarinya kalau syafaat saja tak mengingkarinya, muatazila uh, juga khawarij. okay? Wajib taraf itu fihi namun ada dan, dan disyaratkan padanya izin izin Allah, wajib taraf itu fihi idnul Allah, likaulihi dan disyaratkan padanya izin Allah. Kerana firman Allah Taala dan Quran dan surah Baqarah uh, dua lima, manzaladiyashfau ingdhu Illa Siapakah yang boleh bersyafaat di syawal ta'ala kalau bukan dengan izin dia So, ayatul kursi. Mana boleh dapat, ya? Eh? Sebab kalau syafaat yang kita kata daripada segi yang yang umum, syafaat uh, syafa uh, syafa uh, syafa uh, Nabi SAW melepaskan Ahli Kabair, eh, bukan uh, untuk untuk syafaat Nabi uh, apa menggerakkan akan semua orang untuk dihisap, uh, tidak diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Tapi mereka mengingkari akan syafaat Nabi untuk ahli dosa besar. Untuk keluar dari neraka, masuk ke syurga. Nah, itu mereka tak setuju. Nah, tapi yang ini, yang syafaat kita bincang, syafaat khas Nabi ni, ini adalah di antara yang, di, yang dipersiui oleh golongan tersebut. Nah, kita tak kisah, setuju mereka ke tidak. Tapi dalam perkara ni, mereka bersetuju dengan perkara ni. Okay. Kemudian, al-amma Bentuk kedua adalah syafaat. Yang kedua adalah yang berbentuk umum. Bahwa ayat syafaat tu fiman dah kalau nak narok minat mukminin lah. Ia adalah syafaat pada siapa-siapa masuk neraka dari kalangan orang beriman. Okay. Ahli al kaba iri ahli dosa besar. Ayat minha untuk mereka keluar daripadanya. Bagda mahtaroku wasaru fahman wahhami ma. Setelah mana mereka terbakar dan mereka jadi dalamnya arang dan juga rentung. Di hadis yang abisai di kau lah. Karena hadis abisai belia berkata wala <Sessizidik> Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atrasalirusulun salam amma ahlun nari adapun ahli neraka adapun ahli neraka alladin hum ahluha yang mereka adalah ahlinya fala yamutuna fiha wala yahyun wala yahyun wala yahyun maka mereka tak mati dan mereka tidak hidup walakin unasun akan tapi ada manusia-manusia aw kama qala <Sessizik> atau seperti yang baginda sabdahkan Tusibuhumun naru akan menimpa mereka api bi dzunubihim dengan dosa mereka. Aw qala bi hatu bi khotoyah atho Nabi kata tentang dengan kesalahan mereka. Fayumituhum imatatan. Mereka akan matikan mereka dengan satu kematian. Hatta idza saru fahma. Hingga mereka jadi arang. Ajina udina bi syafaati diizinkan untuk syafaat. Nah, Hadis Ibnu Ahmad eh. Kalau mukasi berkata mukasir fil nihayati dan kitab an nihayah. Kitab bila nihayah eh. Safah, mina uh, arba'ah wabiyatain, mujallat isnain, jilid kedua muksa dua ratus empat. Wahada isnadun sahihun ala Dan ini, hadis ni adalah sahih di atas syarat Bukhari muslim. Walam yucrejahu minha dalwaji. Namun dia mereka belum tak keluarkan hadis ini pada uh, sudut ini bentuk ini. Wahabi syafaatu takulil nabi rasulallah. Nasyafan ini akan terjadi untuk nabi rasulallah. Okey. Dan untuk selain baginda. Minal-anbiya'i, dikandang para Nabi. Wal-malaikati para malaikat, wal-mu'minin dan orang beriman. Kenapa? Li Hadis Abi Sa'id Sa'idin anin Nabi SAW wafihi. Kerana hadis Abi Sa'id daripada Nabi SAW dan dalamnya, fayaqullallahu ta'ala. Lalu berkata Allah Ta'ala, hujung lepas orang beriman dapat beri syafaat. Syafaatil malaikat tu. Dia beri syafaat para malaikat wa syafa'an nabiyyun dan perbisa'at dalam perbisa'at para nabi wa syafa'al mu'minun dan perbisa'at orang beriman walam yabqa illa arhamar rahimina namun tidak tinggal lagi kecuali yang maha pengasih lagi maha penyayang yang paling pengasih di antara yang paling penyayang di antara menyayangi fayakbidu qabdhatan minan nar lauta akan ambil satu genggaman daripada neraka fayakhruju uh, minha qauma lalu dia fayakhruju minha qauma lalu dikeluarkan daripada satu kaum Lem ya'ammu khairan qatul. Minta amalkan kebaikan sama sekali. Ha, Qur'adu hamimah. Qur'adu hamimah. Qur'adu hamimah. Yang yang kita jadi rentung ha, muttafaqun alih. So dia persebutan tu memang, memang Nabi kata. Al-Talalah sendiri berkata. Beri syafaat para Nabi. Beri syafaat para malaikat. Beri syafaat para Nabi. Beri syafaat orang beriman. Wahadis syafaat tu yunkiruhal mu'tazila tuar khawariju. Dan syafa'at ini mengingkarinya golongan mu'tazilah dan golongan khawarij. Bina'an ala madhabihim, berasaskan kepada madhab mereka. Al-Nafa'ilal kabirati, berpelaku perbuatan dosa besar, berpelaku dosa, dosa besar. Mukhalladun finnar, kekal abadi dalam neraka. Kekal selama lamanya dalam neraka. Fala tamfa'uh tamfau syafa'at tu. Maka tak bernafa'at untuk mereka syafa'at wa naruddu wa narudduhum wa naruddu alaihim bima dan kita menjawab pada mereka dengan apa yang berikut pertama anna dhalika mukhalifun li mutawatir min al ahadith an al nabi sallallahu alaihi itu bercanggahan terhadap yang mutawatir daripada hadis-hadis apa -hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam kedua annahu mukhalifun li ijma dan dia berlawanan dengan ijma salafus salih wa ishtaratu li hadhihi eh uh, syarat dan disyaratkan untuk syafaat ini syafaat bagi orang-orang uh, yang buat dosa besar untuk dikeluarkan uh, dua syarat al-awwalu idzn illahi fi syafaati liqaulihi ta'ala Izin Allah ta'ala pada syafaat tersebut kerana kerana firman Allah ta'ala dalam Quran surah al-baqarah 2:55 man dhal ladzi yashfau 'indahu illa biidnihi tak ada siapa yang memberi akan memberi syafaat uh, di sisi Allah kecuali izinnya Al-Thani yang kedua adalah Ridha Allahu an syafi'i wal Mashfu'i Lahu liqawlihi Ta'ala Ridha Allah Ta'ala Terhadap orang Pemberi syafa'at dan yang diberikan syafa'at Untuknya kerana firman Allah Ta'ala Surah Al-Anbiya 28 Wala syfa'una illa limani retadah Dan mereka itu para Malaikat tidak akan beri syafa'at kecuali siapa yang Direzai oleh Allah Ta'ala Fa'amalkah kafir Puan Kafir Fala syafa'at alahu Maka kita ada syafa'at baginya di kau kerana, kerana film Allah Taala dan Surah Mudarris ayat 48 faham tanpa umu syafa maka tak mendapat faid pada mereka syafaat pemberi syafaat. Ay laufa furroza an ahdan syafa ala hum, lant tanfah hum as syafaatu, yang tanfah syafaatu. Iaitu kalau tak beri syafaat pada mereka, pemberi syafaat tak beri mendapat pada mereka syafaat pemberi syafaat. Maksudnya kalau difardu kan, dikatakan bahawa seseorang memberi syafaat untuk mereka tak bermanfaat untuk mereka syafaat tak mereka akan syafaat tersebut tak manfaat mereka syafaat berkenaan wa amma nabi sallallahu alaihi wasallam adapun syafaat baginda SAW, nabi SAW. untuk bapa saudaranya abu talib sehingga dia menjadi di pinggir daripada neraka dan padanya dua kasut dua capal uh, yang menggelegak dari keran dua capal tersebut otaknya wa innahu la ahwa la ahwana ahlun nari azaban dan suruh dia Abu Talib ni adalah orang paling ringan uh, ahli neraka paling ringan azab qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaula kalau bukan kerana aku lakana fi al-dark al-asfali min an-nar dia berada pada lapisan paling bawah neraka roh muslim akan muslim okey ini tentang syafaat ini fa khasun bin nabiy s.a.w. alaihi bi ammihi ini adalah khusus uh, untuk nabi s.a.w. Uh, pada bapa saudaranya abu Talib bin bapa uh, abu talib okey faqad <tuh> sahaja eh wa dhalika wallahu alam iaitu wallahu alhamdu allahu lebih lima qama bi min nasratin nabiy sallallahu mungkin kerana apa yang dilaksanakan oleh Abu Talib Ta yang berupa bantuan atau pertolongan menolong untuk membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anhu dan juga mempertahankan baginda Muhammad ja wa amma jaa ja bihi dan daripada apa yang baginda datang bawa itu wahyu mungkin kerana itulah mungkin kerana itulah kita kata bapa serta Nabi Sallallahu mendapat keringanan okey alhamdulillah so, kita habis kat situ Uh, nanti insya-Allah kita akan sambung uh, jannah dan nar syurga dan neraka syurga dan neraka eh baik uh, kita tengok dulu kalau ada soalan kalau ada eh jap doa tadi pun ah uh. okay, eh Okay, akak okay, kita banyak soalan. Okay, baik. Okey, uh, Sungai Petani. Okay, jap. Teh. Okay, uh, kita soalan boleh kita berdoa dengan Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku hisab yang ringan. Allah mahasihkan hisab yang ysirah. Saya tak saya, saya memang ada doa sebut jap. Okey jap eh. Za Okay, sekejap Dari segi doa lafaz tu tak ada daripada Nabi SAW Bahkan dia adalah sebenarnya penjelasan daripada uh, Hadis Ahmad Sekejap Ahmad eh Kita hadis ni, uh, hukum hadis ni Okay Kalau dalam, dalam Muslim Ahmad Memang ada riwayat yang datang Cuma riwayat yang uh, Teput Allah Mahasim Yusuf bin Yasirah ni uh, Dikatakan soheh Tanpa sebutan tentang doa berkenaan uh tanpa sebutan hukum doa berkenaan kalau dia kata yang dalam Bukhari dan apa datang tanpa sebutan tanpa sebutan Al-Mahasib Nisa tapi kalau dari segi doa secara umumnya kalau kita nak berdoa dengan doa berkenaan tidak salah lah di umum cuma macam kita kata um, nak menjadikan sunnah tidaklah. lah ha, kalau dia kata kita kata nak berdoa saja dengan itu sebut tak apa kalau kita minta macam macam macam hadis apa macam, macam doa Yang biasa kita dengar Apa Didoakan Allah ma'ajib ni minanar kan Sehingga kan uh, Lafaz tu bukan datang Nabi Muhammad SAW uh, Tapi yang suahehnya Dia tak datang Nabi Muhammad SAW Doa tu Cuma lebih kata Siapa minta perlindungan Daripada neraka Nanti neraka akan minta Supaya uh, Allah Ta'ala lindungi Dia daripada neraka okay, Ini ini maksudnya Doa ni uh, Tidak suaheh Daripada Nabi dia Dalam Musnad Ahmad Memang ada ada Ada doa tersebut Uh, dikatakan bahawa Aisyah mengatakan aku mendengar Rasulullah bersabda kepada sebahagian solat mereka Allah uh, sebahagian solat baginda pada sebahagian solat baginda Allah mahsib hisaban yasira ya Allah hitunglah aku dengan hitung yang ringan. Lalu bila selesai uh, solat ah uh, Aisyah berkata anak wahai Nabi Allah apa apakah hisab yang ringan? Okey apa hisab yang ringan? Cuma yang belakang tu betul lah. Ha, itu memang awal yang Aisyah kata aku dengar Nabi sabda. So, jadi kalau kata nak kata sunnah untuk amalan kata jawapannya tidak. Okey. Uh, Assalamualaikum Ustaz uh, Soalan Siapakah golongan yang masuk syurga tanpa hisap uh, Dan adakah istimewan golongan ini Menerima hisap yang mudah tak Jawapan yang Golongan yang Yang masuk syurga tanpa hisap ni Dia adalah golongan yang khas Nabi sebut Kan Akan masuk syurga umatku 70 ribu uh, Tanpa hisap Nabi sebut Soalnya Al-Fan Berhari hisap uh, Jadi Nabi masuk rumah Kepala para sahabat ber bertelagah Siapakah yang dimaksudkan dengan uh, uh, Mereka Lepas tu, Nabi, bila Nabi keluar balik, Nabi tengok mereka sedang berbahas Nabi kata apa sah? Nabi kata Rasulullah siapakan mereka Maka Nabi kata humul ladina lair qun, lair silastarqun Mereka adalah golongan yang tak minta dijampi Walai ketahun, tak menggunakan besi panas pada badan untuk mereka sembuhkan diri Walai tak tayur, mereka tidak tak tayur Tak ada rasa nasib malang kerana petanda-petanda buruk Wa ala rabbihi me tawakalun, daripada Tuhan mereka mereka bertawakal ini Orang yang betul-betul percaya bahawa Allah SWT Perentukan segala-galanya Dan dia ambil asbab tapi dia tahu bahawa asbab Dia tak akan jadi kecuali dengan Allah Taala Mengizinkan uh, Dan asbab ni semua syari' lah uh, Bukan asbab macam jumpa bomoh ke Minta dengan jin ke tak ada uh, Bahkan minta dijampi pun dia tak buat Dia tak minta dijampi Kalau dia buat pada diri sendiri macam Nabi ajarkan Tapi minta orang jampi dia tak buat Mata benda ni daripada sudut asal Orang minta dijampi ni dia macam Lupa bahawa Allah Taala dengar juga doa dia Sibuk minta orang lain jampi. Tapi Nabi sendiri SAW, memang ada riwayat Nabi SAW apa, ambil air wuduk baginda sapu kepada badan para sahabat yang sakit. Tapi ada juga yang para sahabat terpengadu kepada Nabi, Nabi suruh dia buat sendiri. Jampi sendiri pada diri mereka tanpa minta pada orang lain. Jadi orang yang uh, sifat dia macam tu. Ia adalah gulungan masuk juga tanpa hisap. Ha, dia tak dihisap langsung. Sebab bila Nabi sujud dia, dia bawa arash. Kemudian Nabi apa apa apa nabi-nabi memuja tanda pujian yang yang nabi kata aku akan tahu di sana tak tahu di sini. Ah uh, kemudian Allah kata wahai Muhammad angkat kepala engkau saltu minta engkau diberikan isfa'at syafaat berikanlah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Maka nabi kata ya rab ummati ummati wahai tuhan-ku tuhan umatku umatku. Maka nabi Allah nabi dengar Allah kata nabi kata Allah Ta akan berkata ada khilil jannata min ummatika Mandlisah, alihi hisap. Siapa tadi hisap? Masukkan. Tak dihisap. K atas mereka masukkan yang syurga dulu. Asal ha, so jadi nabil. Selalai kumpulan dia bukan kumpulan ada hisap ringan. Bagi tak dihisap langsung. <tuk> tadi hisap langsung. Jalan ke syurga tanpa tanpa sebarang perhitungan. Ha, itu itu kes kesimewaan. Tapi kadang-kadang ada orang katalah, kata telah dikata. Tapi abis saya dengar ustaz ni jampi sebagainya kan. Bila awak buat benda tersebut, masa dia awak hilang kelayakan untuk dapat syurga tanpa hisap tu je. Bukan masuk otam maksud atau syurga. Yeah, baik uh, Soalan, baru ni ada Habib yang datang ke Malaysia Dan adakah majlis soal jawab bersama beliau Ada seorang telah bertanya kepada Habib Mohon syafaat beliau agar dimasukkan ke dalam syurga Adakah kita boleh mohon syafaat dan Jawapan yang salah kan balik pada asal sebenarnya syafaat hanya diberikan oleh Allah Ta'ala Bagi siapa-siapa yang diizinkan sahaja Dan sepatutnya Habib tu sendiri Syekh Omar Al-Hafiz dia patut cakap kepada yang minta tu dia patut baca air kursi lah pada orang sebut mandalah dia aku tak boleh bagi engkau mandalah dia syafaatin dahulu ilah baidhni tak siapa boleh beri syafaat sia tak ada kecuali idenya dia patut cakap macam tu tapi dia pergi iya kan pula ani ha, masalah lah memang kita kata kebanyakan golongan tarikat atau ajaran ajaran sufi yang apa bertarikat ni mereka memang nak manusia datang pada mereka Suka orang meminta-minta pada mereka ha, itu silap. Lepas-lepas hantan Nabi dan para sahabat sendiri tak pernah ishfa'lana Ya Rasulullah. Nabi beritahu mereka benda yang membolehkan mereka dapat syafa'at. Macam doa selepas azan kan. Ha, kita dengar selawat, mohon kepada Nabi wa sallam makam yang terpuji. Nabi selawat kat atas Nabi. So, jadi masa dia kalau situ kita buat benda Nabi suruh untuk dapat syafa'at. Bukannya kita kekal bergelumang dengan apa yang kita suka kemudian kita nak habibnya tolong selamatkan kita. Ha, ini masalah yang berlaku. Dan, dan, dan kita panggil apa, semua nak jansyokat Tak nak tinggal maksiat Tak nak tinggal perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak redha Kan bergulik-gulik perempuan, jantan betina kan Atau ha, katil, ha, tak apa, tak apa Janji dapat pertolongan Habib Nanti boleh selamat, ha, ni masalah lah Bila kita kan Nabi kata Kulu umatidah kharjan na'il laman abak Semua umat akan masuk cakap siapa yang enggan Pertama para sahabat kata, maya abak Siapakah yang enggan ya Rasulullah Nabi kata, من أطا عني دخل الجنة Berapa siapa yang tak artiku, dia masuk syurga ومن أصا عني فقط Aba, berapa siapa yang menerharkai aku, dia telah enggan Simple as that kan kenapa tak nak patuh? Bukan tak ada pun ruang penyagaan dan kehidupan yang lain Kenapa nak gunakan rupa paras, tubuh badan apa -apa, Kepandaian apa, apa, apa, menghiburkan orang untuk menjadi mata percadian Bukan tak boleh buat kerja lain Boleh je Dan bahkan in the end banyak kebaikan arti-artis ni Ujung hayat dia tak ada pun Kaya pun sebenarnya orang tak jadikan tak ada keberkatan di situ. Semua harta mereka akan habis. Mati miskin kebaikan mereka. Yang ada seorang dua tu mungkin pasal apa dah tukar, kerjaya, atau tak dah berikan perubahan. Jika tidak maka tak ada. Orang tak jadikan di situ kebaikan untuk mereka. So jadi kalau macam tu patutnya dia tak boleh tak boleh dia mengiyakan perbuatan golongan yang meminta syafaat kepada dia. Itu patut yang berlaku tapi malangnya kerana kita berdepan dengan orang yang memang sukakan Uh, perhatian untuk manusia bergayut dan bergantung dengannya maka kita dengarlah ayat yang didoakan, maka tidak sikit pun diperingatkan. Sedangkan Al-Quran terang-terangan, tak ada siapa berni syafaat. kecuali izin Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Uh, okay. Okey, Okay, uh, benarkah anak-anak yang menghafal Quran dapat beri syafaat kepada ibu bapa untuk masuk syurga? Ya, yeah, ada riwayat yang datang berkenaan dengan diberikan pakaian kepada ibunya, ibu bapanya. Uh, orang mati syahid pun ada beri syafaat 70, 70 orang di kalangan ahli keluarga dia. Itu uh, so memang ada orang-orang yang boleh dapat syafaat uh, istimewa lah. Berdasar kepada amalan. Tapi balik pada asal, kalau mak bapak dia tak lepas, tak lepas lah. <laughs> Ulang balik, anak boleh bagi. Tapi masalah... Mak bapak kena layak. Zaman kita sekarang ni banyak orang kadang-kadang dia tak nak uh, membaiki amal dia tapi dia nak supaya anak dia selamatkan dia. Ha, ni maksudnya dia, dia hantar nak pergi mengajari tafiz ha, dia tak apa kita jahadam nanti anak kita selamatkan. Ha, itu bukan cara dia. Sebab kalau ni kita awak tak layak dapat syafaat an, anak awak pun tak boleh selamatkan awak. Ha, tu kena faham betul-betul. Tak ada siapa boleh diselamatkan. Man zalladi ulang balik Man zalladi yashfa'u indahu illa bi idni. Tak ada siapa boleh beli syafaat. InsyaAllah taklah izinnya sahaja. Maka tak ada siapa boleh. Baca dah. Tapi banyak orang lupa. Okay. Okay. Alhamdulillah. Uh, habis semua dah soalan. Kita jawab. Okay. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada bulan yang akan datang. Minta maaf Gambar kecil. Saya cuba cari yang besar sikit. Kamera. Untuk apa. Application yang besar akan gambar. Uh, tak ada. Besar ni je. Uh, ada. yang Harap dia ya, apa. Munafaat. Suara insyaAllah. Uh, clear. Jelas baik kita berhenti sini. Wallahu aalam wa ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.